una habitación, volamos. volamos, tres mentes conectan en el tiempo, grabamos tomas, hijos del viento, cámaras anómalas del viento, cámaras fluyen, escuchen la música del sufrimiento, vientos, me dieron muchos, ciertos, pocos, ponte a la cola, solo, solo escucho, escucho a los locos, tienen anécdotas de diferentes gamas, fluyen como el flow, derivan por las ramas, fuman ramas, remaman, cunas de hash. Paraíso mental para el más allá Defender la al playa Con un espigazo de Saiyan Kamikazes del rap Kamikazes del rega Una nube de bajos, inspiro A cueva de letras Como trabajo aspiro Vivo de las conexiones artísticas De gente que se cruza en mi camino Y acaban siendo amigos Desde el cruce de cruces Al parque del flan El mensaje induce Esta conciencia de clan de la casita de chocolate No, no se come no. el pan no. Se crean oscuros Racks yeah. Kritikas, desde el 2000 en esto sí. Mostrando respeto Casita de chocolate Yo. Tu corazón late Late Bua, bua Cosy, cosy, cosy. Sí, cosy, cosy. Ah. Cosi Radiofónica, todos los jueves de 10 a 11 en Irola y Ratia, 107.5 de la FM. Os tegunero amarretatí, amaiquetará Irola y Ratia en untasaspi.vos.fm partimos a todos los enciende en el megáfono rugiendo al máximo símbolos la cayendo desde lleno está ya el pánico yo tengo un partido si estás jodido normal en esta ruta de giribina estás bien no, partimos a todos los enciende en el megáfono duele duele duele o gusta, gusta dándole patadas al destino no me asusta ni macarra ni madero se me entre los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo Solo en la piscina hay mercromina en la piel Como que se hunde yo, me hundo con él Y ni tan mal, la puta superficie es farsa Que en el norte acojonamos al sol Y siempre llueve esa chanda Estoy echando el azuero en la periferia mi centro, estoy clavándome el bolígrafo En el cuello a ver que salen Salen canciones primaverales sobre playas y navajas Puñales y paisajes y Panam, Battleclam, de los que van Te busco fan, borra aquellos planes Hoy te tocan filasa sam Amanece en el frío norte, funky radial En el dial y en el gaznate, pacharán de fábula Unión filial, camarada, operan fábricas lejos del Una amor reclama al manifiesto dada Llámelo en nueva tribu urbana mamás Más media y más, más Duermen más, en chosnas en Silencio al entrar Vengo de estar Codo en barra en un bar alibar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quien pueda Que pague el que deba que la cúpera Vamos a flotar al mar De mi bodega ya Llamas a mí, ya estoy a mil revoluciones por mí Luto, subo la adrenalina, en partiz quemo la pizza Ahora no quiero dormir, la noche es joven aún, no es el fin Quiero ir ver venir desde aquí, como el futuro se degrada Yo soy más feliz, cada día más libre de ser uno más Y al final me da igual lo que ellos piensen y si sé que solo yo puedo comprenderme Y es que, curioso gato, topo todo lo que se mira Siempre habrá leyes que me digan no me prohíban Me ahogo la multitud, sucia mi irritan Abro la puerta y nuevos aires que respiran Tasquero, partimos a todos. No se frenen ni denden nada, al máximo de simbolos vaquitos. Calle cayendo... Gabon, nemen gaude, garrasikan, beste azteleen baten, eudazazpi puntu bostean, irolei ratian, beti bezala zuek, ba, zue informatzeko prest, bai, bakigu ez daukazuela aski, ba, bueno, Afrika baetaren berriekin, ea, oraini biliko da, ba, bueno, e, bere berriak e, botatzen, Eusko Jaurlaritzaren, ba, git, eh, nodo particular hori, ba, aurrera ematen, baina hemen irolai ratian, ba, bueno, zuen bueno, zoen Gandik, ba, berba da hurbilei, hurbilago egongo diren beste berri batzuk ere igual, git, baina berba de interes gehiago sortzaratzen dizueten berriekin. Iliko gara, hemen Gisela nita ezkojonatzen, baina ezke denbora egin behar nuen, olako txapagat botatzen zeren eta bera ez zegoen bere lekuan jarrita, eta ia sanora ez ditu kaskoak, eta ez dakit ezta zein mikrodaukan berak. Bai, hori egin barko dut, bestela ez dago aukerarik. Bai. Gero zaten dau, eta ez talen digatik izan. Asia berbetan eta bere burua entzutea Asia posik zegoen. Bai, Afrika bat entzun beharrean bere burua entzuten. Oida, <laughs> zelan gustatzen zaidan nere, buru, nere burua zinta, itzegitea. Eh? Ai, ama, zein edera den bizitza eta anegu euritsu polit eta Bueno, que igual Au. zabaldu beharko duazkenengo tarte bat galdetzeko haber zere ginduen amengo batek aste buruan, horren politikusteko bizitza dana ba, pixat, da, mm, Euraldi laino txuta euritxu hau oh. bueno. <laughs> eh, Hori gure ta, eh, arrosa tartea beste beste... Baterakuntziko dugu? Badaku, gainera, mo, eukiko dugu, arrosa tartea, eukiko dugu aurkoan, eukiko dugu, beste arrosa tartea, ezkemen, ba, haitugu, jo, jo, <güls> eh, hitzekin jokatzen dugu, taj, taj, taj, taj, bueno, no. bueno, a ber, aztera guaz, irua erratia, garrasika, zuen informatibo edo kontrainformatibo edo nahi zuena, E, gauiko behatziak eta amaika minutu diren honetan zuzen, zuzenean, hemen baukagu ba, gure Giselle, baina gaurkoan ez dakit nabaitu zuen, baina hauts bat faltan dugu O... Oh, oh, Ni garaiz oh, eldu naiz, bengoan behingo Eta ez, ez da kidea beran duelduko ez, ez da elduko oh, Bueno, dugu, igual interneten bai, bidea sentzungo gaitu edo, Alguna huetakoren baten Bai behar da. Mucho chudana que está pasa de esa la España rural de Urrena. Hola, está aquí subexin de la España esa, irracionetan. <risa> eh, está tu España, Ra. Ay, me sedes, me sedes. ¿Esto es un... Eh, ¿no es la edad? Eh, liburo eh, ah, estilo liburo. Eh, estilo, irólogo, estilo liburo, iracorri. Es que está aquí en donde en... I... Eh, izango alizango da ez existitzen. Bai, hemen pegatuta zegoen. Lauitz <laughs> <laughs> La balio ziren, ana <laughs> bono. Bueno, ya chorrada kalde batera utzita, bakizue gurekin kontaktuan jartzeko harremanetan, eh, baituzula bi e, pillo bat gero eta errezago uzten dizuegu parte hartzea, baina jarraitzen duzu hor temati, eh? parte hartu Gabeo Gellegi parte hartu, eh, baina bueno, bueno. gara. Buke izistituko dugu, ez? E, bai, ba bueno, oazen botatzeran lehenengoak, a ber, beti bezala, a ber, telefonoa, beratzi laula hogeita bat, irurogeita mar, irurogei, beratzi laula hogeita bat, irurogeita mar, irurogei, eh? do bestela, bai, ikta ere daukazue, imeia, imeila asko dituzue, a ber, a di bat, bota bat. Beti txartu zango dut Beran dut zena izendez estutikaz Baina <risa> ah. Info punto garrasi... es, es! <risa> oh. Oh. Ba, garrasika Es garrasi... O oh, yeah. Garrasika punto info gero irratiak berak Badauka Irola Arroba sindominio Punto Eta Irola Oria. Bioiek, Bihoek ban idezuen guztia. Bueno, eta chatabe bai webunean. Chataren ireki berri egin dugun chat hau, hemen. Ja, itzin da izage zu eta irantsun goizego. dominio.net/irolan. Horrezkerreko zutabean chat chat. Oria. Ali alias harzendoan tokian zerbait jarrita gero, eskribetu mensaje harzendoan horian eta zitagero enviarri sakatu eta ja sta. Eta horita lotxa ematen badizu zure izenean zeuen ahotsa entzuteak, ba, Berton berten bebai idatzi daikezue. Eh? Me do Etan bestela ere zerbait serioago edo zuzeneko ez da git, e, baldin ba zaiz kizue, baizue, larum bateroa arratzaldeko 6:00 ditatik aurrera gutxi gora beran beranduago helduko nintzateke bada ez bada. Hemen oten garela omento oten da batek entzungo dizu hori esaten eta eta ta estakin nik gracias andirik eingo dion eh. Zeba? Ni. Bueno, gero mikroen ostean iten gogu <risa> e, Eta bueno, pasatu Zeitezke, zeitezke mendik e, Eta komentatu Nahi, nahi duzuena e, Eta bueno, janik uste Ya ja, txapa guztiak Ba eh, da garaia, eh, albistekin ba garaia. Ba garaia, ba garaia, ba bueno, venga, botago dugu lan resumen. Chun chun chun chun, baboso itchuzigeratzen da. Jarri barko zenuke pizkal musika. Vale, vale, va, venga. Eta música gero la urpenaren musika jarriko dugu. Horria. labur pena Zat papatu mamazan Zat papatu mamazan Zat papatu mamazan Bueno, abetida esala e, berriak inaziko gara eta neko berriak gara gaur eta gero hortez aparte alkaresketa ba, pare bat ditugu, ez? Bai, azteko gulekin izango da Bilbo Martxan, ba, komunika Bilboko komunikazio proiektu berriaren kidetako bat. Eta horretaz hitz egingo dugu berarekin, ea, zer den, noistik, zergatik, sortu den. Eta gero eta zaparte, joko dugu iparraldera, eta hitz egingo dugu ba, bertako lagun batekin, ba, euskoaz, eto tokiko euskal monetaz, ba, sortu da, iniziatiba bat, duela, Babi edo iruaz te ingurua aziziren, eta bueno, horren ingurua nitzei dago. Eta bukatzeko, beti bezala e, agenda. Ah, eta goratun gauzat esan nahi zuen lehen, eta aztu inzait, eta agendarekin lotura dauka. Larun bat honetan, pasatu nahi baldin baduzu da zanbratik, ez da inorre gongo, baina eske hauzo... Ah. Mm, maitagarri honetako ilauteriak dira. Orduan ez gara hemen egongo, baina bueno, auz zoteki biliko bai. Bueno, pepero Pillo bat ikusten baduzuek kalean, ba hori da la irolako asamblea, ¿vale? Horria. <risa> Pero ha quedo, bueno, denetarik. <risa> Bueno, va ba, kalde batera, berrieekin hasiko gara. Eta bueno, Preso Ekí, Preso Político dituzten berrieekin, ba, hasiko gara. Eta pasaden en hasteko azkenis izan da pasada en hastekoa, paraguatu azkenis tripoa izandadia eskatu dutela sarten. Zen eta Michel Turrientes, Preso Ekustera Joandako lagunen, istripoa salatus 75 lagun bildu ziren Ostira Larrazaldean herriak ditutako elkarretaratzean Udaletxe aurrean egin zuten orduerdiko ekitaldi zila, eta azken niztripua izan dadin Euskal Presoak Euskal Herria lemapean. Bertan izan ziren besteak beste, bilduko alaitz mendizabal eta tasio arrizabala da. Udaleko zinegotziak eta baita Marina Bidasoro gipuzkoako foru aldundiko giza eskubiden eta oroimen historikoaren zuzendari nagusia ere. Bidasorok Aipatu duenez, ingiza eskubiden urraketa izan da iztripua, eta gobernuaren jarrera honekin biktima berriak sortzen ari dira salatu du. Presoen egoera, iraultzeko politikaren aldaketa exigitu du. Bai, eta oraingoan bilbora etorriz, <coughs> barkatu, ba, asteburuan Raúl Alonso riesarritako bizi arteko zigorra salatu dute aldesarreko lagunek. Ba, eun bat lagunek manifestazia zuten hausoko, baldezarreko hausoko kaleetatik parot doktrina delakoa indargabetu eta presoak Eusk Euskal Herri alde. Dagoeneko laudira, onda laro gehiatamazazpi barra bimila doktrina, ez zigorra luzatu dieten aldezarreko presoak <coughs> eta guztira, epa, barkatu, guztira laro geita, presori luzatu diete zigorra. Zan e, bezala, eun lagunin guruk manifestazia egin... Egin zuten zapatu garratzaldean, e, Bilboko Aldezarrean, ba, Raul Alonso hausokideari ba, parodotrina ezarridioetela salatzeko. Martxan parte hartu zuten dagunek bizi arteko zigorraren aurkako eta presoen euskal Herriratzearen e, herri eta amnistiaren aldeko lemako jukatu zituzten. Raulo Alonso Albarezeko geita bi urte da aramatza iadanik preso eta 2008ko martxoaren augeita bostean libre geratu behar bazuen ba Espainiako hausitegin nazionalak erabakidua 2008a batera arte luzatzea bere espetxialdia. Bera bezala eta, eta lehen haipatu bezala aldezarreko beste iru presori ere Inma Patxo, Jose Bartola eta Fernando de Olmori zigorra luzatu diete eta lehen esan bezala ere ba Guztirala, eta mairu preso dira, euskal herrian, euren kondenak lusatuta dauzkaten preso politikoak. Errepresioarekin jarraituz, en gazteen kontrako errepresioa salatu zuten barakaldoko kaleetan. Ta inauteri atxaldean, larun batea arratzaldean, Alberto Gomezen askatasuna protesta protestat burutu zen barakaldoko kaletan zehar. Erriten lugarri, ugarrik e, bat egin zuten, ostiralean, ertzenek atxilotu zuten gazteari elkartasuna dirazteko asmoz. Ausetegi gorenak bi urte terdiko zigorra esarri dio e, Albertoli kale borroka bat leporatuta. Azteartetik bilatze eta atxilotze egoeran egon ostean, ostiralgoizean polizia espainola bere gurasuen etxean zen baina ez zuten etxean topatu. Atxalde partean bere burua urkestu zuen gazteak justizia jauregian, eta bertan atxirutu izan zen. Manifestazioen ostean ezkera bertzaleak adierazitakoaren arabera Alberto, epaia igaro igaroa zegoen dagoeneko eta momentu honetan basoriko espetxean dago. Bo eta represioarekin jarraituz baina oraingoan Euskal Herriti kanpora terata ba Noelia Kotelo E, preso galiziarran arkistaren ba, inguruko albistea berriak arribear dizuegu izan ere eriotz arriskuan baitago e, e, urtarriaren sortzitik aurrera e, zeago segreban egona da eta horrek ba, komaipoglu semiko bat eragiteko arriskuan jarri du e, bere lagun zenidek eta Eh, oso arduratura egondira, bueno, bueno, agertu egin dira, ba, gertatu egin den Brebako gartzelan, gertatu egin den guzti izan ere Noelia e, Kotelo, esan bezala, e, urtarrilaren 8tik dago, bakarrik jan egin izan du eh hogeita boste eta hogeita an eta guztia uzerdalata da, datorren, ba, izan ere berak bere espezialdian zehar, ba gartzelako funtzionarion aldetik jasain izan dietuen tratu txarra exaltatze aldera. Bere eskakizunak eh ba ondorengoak dira. Eh, e, komunikazioetan izan duen suspentsioak e, kentzea nahi landu izan ere ba, bere gurasoekin eta komunikatzeko harasoak ere bai izan zituen, ba, zelatan ba, ori, ba, telefono ialdiak eta murriztu nahi zizkiotelako. E, briebako gartzelatik ateratzea ere eskatu egin du eta bere, bere txera gerturatzea ere eskatuz, galiziara gerturatzea eskatuz, izan ere briebako gartzelan funtzionarion aldetik baino gehiagotan izan ditu ba, eraso sexualak besteak beste, Be bai, eskatu nahi izan du, precisamente hori, emakumeen gartzelatan gizonesko funtzionari horik ez izatea, eta orokorrean bat tortura eta tratu, ba, gartzetan gertatzen dien, tratutxar guztiekin ba, bukatzea ere eskatu nahi izan du, ba, gozegre ba honen bitartez. Hala ere, bere osasun egoera ona estenez, ba, seguramente e, gozegre ba utzi egin beharko du. Izan bezala, ba, como haipoglu zemiko baten, ba, jaustea, ba, naiko, ba, jausteko naiko aukera daukalako. <totipa> Nimo Beste batzuek pasino, baina gure bidean irmo Euskal Rapa evoluzioaren sinon, irmo Giebi mikro bihensi ritmo, irautzana farroati zauda gure Rapa ondorioa Ekiz baina mikroa eta eskua Bien artean arremanestua, itzak bizan jokua Alarez daltetriz neztaien artean joan lotua Gehimo berran lotua, ez dago bukadua Oienetxak dituzuk usto, ko begi bista Nagetuko, ote ira Euskal Terezpista Nari, nari, nari, patxirendakare Nafa Gresaza areko gudai aiko Arez violento yauna Bakeri kekarriko eta pajeia dute Eramiriko, baina egun rapa Euskeraz damin, no betiak nillo Euskeraz damin, no betiak nillo Euskeraz dain ropa, Mezikarri kailen kontra Gauzak daude modu anegonda Kritikatu Sistema kuskoa erzonda Euskeraz dain ropa, Mezikarri <menos> kailen kontra Bueno, eta orain beste gai bateri ekinez, ba euskararen inguruan azkenengo asteotan jaso ditugun beste albiste batzuen berri emango dizuegu eta siziko gara komentatuz batean o txarkuagako aurrek ezin duten euskaraz ikasi. Izan ere, hausuan bi eskola publiko daude, eta DBH eskaintzen duen itunpeko zentro bat, eta batek ere ez du de eredua, bera eskaintzen, ez? Hausoko gurasoek, beraz, dituzte aurrak euskarazko ereduan matrikulatu. Bilboko txarkoaga auzoan ez dago de eredua eskaintzen duen eskolarik, ez publikoan, bieke a eredua eskaintzen dutelako, eta esan, esan bezala, DBH ikasketak eskaintzen dituen itunpeko zentro bakarra, eta B eredua eskaintzen baititu. E, aurreko urtarriren hogeita sorttzan hasi e, zen aurrak e, matrikulatzeko kanpaina eta otsarkoko aurrek beste oso batera joan beharko dute aurrezkuntzan edo derrigorrezko lehen eta bigarren hezkunttztan euskaraz ikasial izateko. E, bizkaiko ikastetxetako guraso elkarteak lau ikastu urterako eragineremuak azaltzeko asaltzeko zuen txostenak dio, Bilboko Lau eskola publikotan oraindik eredua eskaintzen dela. Otxarkoagako bi ikastetxe ez gainera ba miri bilako eskolan eta bandoko zerbanantes ikastetxeetan gertatzen da hori. Eta helduek ere ez daukate Bilboko zo honetan, Otxarkoaga gazo honetan eusskeaz ikasteko aukerarik izan ere e, Bilboko udako txarkoagagan euskara ikasten ari ziren berreun ikasleei dirulaguntzak kendu egin zizkielako bi mila urrian ja da aspaldi. Eta horrek euskararen ezagutza murriztu nahi duten ereduen parekoa da utxarkoagakoa. Eta erdaldun eta elebakarren kopurua handienetarikoa duen auzoa izanik. Ba bere egoera hori ba perpetuatzen du, nola baita. Bai eta horrekin lotuta, bakagu beste berri bat aurrezkolekin baita ere lotura dukana. Eta da aurrezkoleetan gaztelania inpozatu nahi izatea esatu duela labek, e, dutela labek, elak eta kontxeioak. Bueno, PP eta Upeide alderdekin lerratu ziren jeltzaleak aurreko astean gazteizko legibiltzarrean aurrosko lag, patxuergoan gaztelaniak gehiago erabiltzaren alde egiten duen proposamen baten alde boskatuta. Erabakkearen aurka elkarretaratzeak ditu ditu lab sindikatuak e, gaurko. Lab sindikatuak gogor hindikatu aurrekoan legebiltzarrean Eajotak Pepek eta Upeidek aurre eskoletan gaztelania eta euskara erabiltzearen alde onartutako proposamena. E, proposamen horren bitartez, aipatu alderdie alderdiek eusko jaurlaritzako oskuntzea, izkuntza politika eta kultura zailari eskatu diote aurre eskoletan bi izkuntza ofizialen tratamendua bermatzeko, aurre nama izkuntze respetatuz. Proposamena peperena zen jatoriz, baina jokak egindako moldaketa batzuekin onartu zuten azkenik. Sindikatu abertzadearen esanetan, Erabaki horrekin, atxera pauso izugarria emanduea ajotak. Labek dio azken urteetan, oitu egin gara, PP-ko politikarien gandik horrelako aztakeriak entzutera, baina da ez dutein horre ingaiatzen. Izan ere, beretan proposamen horren atzean dagoena, ez da aurren hizkuntza aukeratzeko askatasuna, baizik eta gaztelania inposatzea Euskararen kaltetan, dio sindikatuak. Euskarak alean eta beste ere mugatzuetan, baino gehiago irabiltzen da eskoletan. Hainbat ikerketa ezagutzera eman berri dutenez eta datu horrek PP eta UPD alerdiei eragiten dien ezin egonean datza laben iritzian proposan jatorria. Horregatik ej izan duen jarrera lotsagarria baino lotxagarria dela uste dute ezin dikatuan. Madrien guerten legearen kontra agertu modula osoan izan arren eta euskal aldiz aipatu legea indarrean ez badagoere aurrezko letan aplikatuko dute izkuntz traetararekin. Espero dugu erabaki hau ez izatea PNV kordaindu behar izan duen bidaisaria urrengo parlamentukoa aurrekontuak aurre ateratzeko. Adierazi du da ohar batean. Helak bestalde hartutako erabakia retiratzeko eta susentzeko eskatu du. Horrela egingo ez balitz Eusko Jaurlaritzari eta Aurreskola Aurreskolak batzuerguari eskatzen diegu ez desatera aplikatu hizkuntza eskubideen eta euskara normalizazioen aurka doalako. Euskara sustatu beharra defendatu du sindikatuak. Euskaren aldeko diskriminazio positiborik egiten ez badugu, ez dugu sekula Euskara normalizatzea lortuko. Kontzeiuak bere aldetik, handiz ikusten du legibiltzarrak legibil onartuta, onartutako erabakia, eta atzera pauso eta izkuntz normalizazioarako kaltegarria dela esan du. Gainera, aurren izkuntz eskubideak urratzen ditu. Elkar bizitzaren aurkako erasotzat jodu. Gutxiagotua dagoen gotua dagoen hizkuntza euskara dela gogoratzen dut eta beraz administrazioari dagokiola ura babestea sustatzea eta normalizatzea EAJari jarrera aldatzeko eta siratik ikasle euskaldun lehean hiztunak sortuko dituen eredubakar bakarra jardezala indarrean eskatu dio Erabakia erantzuteko mobilizazioa dituditu labek e, gaur erratzaldelako Bilbo donostia eta gazteizko eskuntza delegazioen aurrean. Eta, bueno, Bilbon bakaren aguziko laro eta bosgarren zenbakian izan da erratzaldeko zeiretan. Ah, Bukatzen joateko Euskarari eskeni dotzagun tarte txonegaz, ba, aurreko urtarrilaen hogeita lauean ba, Euskal Herrian Euskaraz koordinadorak ba, Euskola Euskaldunaren aldeko kanpaina abiatu zuen iruñean. Guk Euskola Euskaldunak Kampainari ekin zion, izen horrekin, ba, izen hori eman bai, bai diote. E, Boskide Iruñako eskuntza departamentuaren egoitzan ziren esan bezala urtarrilaen hogeita lauean, eskola emateko itxura eginez. Foru euskaraz aritzeagatik gatik bostak komisalde, komisaldegira eraman zituzten. Eta ba, egun horretatik aurrera be, ba, esan bezala, ba, ekimenak burutuko dira euskal herri osoa antzear. Eta ba, esan bezala guk eskola euskalduna lemapean hezkuntza lorrean ematen diren erasoak salatzeko kanpaina hasi zuen Euskal Herrian euskaraz eragile euskaltzaleak Iruinan 11etan goizeko 11etan urtarrilaren 24 lauean, bost lagun Nafarroako hezkuntza departamentuaren egoitza aurrean eskola ematen ari zirelako itxura egintzuten eztabaidana hizi ziren eskuntza ere duen eta berministroaren azken proposamenaren inguruan, ez? Ba, hori klase itxura emanez. ez. Hogei minuturen buruan, eraikinean zartu ziran, ba, klasearekin jarraitzeko asmotan. Orduan, foru zaingoa agertu zitzaien. eta Gaztelera zuzendu e, zaizkigu, bueno, hau da, ba, ekin zaurretan parte hartu zuen kidetako batek emanduen testi gantza edo, ez? Ba, gaztelera zuzendu zaizkigu eta identifikatzeko Le identifikatzeko asmoa genuela erantzun diegu beti ere euskaldun batekin. Forusaineek errespeturik gabe erantzun txieten, ba hobe dela denontzat elkar ulertzea batez ere zuentzat baina bai eta guretzat ere eta elkar ulertzeko ongi hitz egin beharra dago. Zuek nik esaten dudan aulertzen duzuela uste dut, baina nik ez dut zuek dio zuena. Euskaraz mintzatzen jarraitu zutenez komisaldegira eraman zituzten bostak. Komisaldegian polizia zain egon ziren ordu bete inguru. Datuak eman ondoren alde egiteko baimena emantzieten. Ta bueno, notifikazio bat alegatuko saiela ere santzieten, naiz eta ez duten horren arrazohirik kargitu nahi izan. Eta guztionen honen arira, ekintza honen arira eta babertako komunikatua eta badaukagu bakide hauek grabatu duten bideo batean. Espainiako eskuntza ministro ber aski garbi mintzatu da azken aldian. Gure asmoa ikasleak español izatzea da. Itzorien ostean, etorri da eskuntza reformaren zirrigorroa. Euskal kurrikulumetik hare urrunago bokatzen gaituzten eurriak eta ikasleen euskal duntze patialari ateak areta gehiago izten dizkiotena jasotzen dituz. Noski, imposaketaren bidez eta harria den dena. Ala zere, EHT ikustetugu Madrilik Gatorren eraso berri honet Dezin duela balio orainartekoaren defentsa egiteko. Bertek berak esan zuen ez daukala ezer, Araba, Pizkaiak, Ipizkoa eta Nafarroa garaiko izkriza eredue Ez daudele ikasleak espainolizatzeko izatzeko beste asmoekin kontra jarrita. Errealitatez berdin bezain latak bizi ditu herri Euskaldunak hiru administrazioetan. Baina guk badugu gure alternativa. Guk Eskola Euskalduna. Kontseioaren ikasle Euskaldunen lanitza sortzeko proposamena bide horri egokia da horretarako. Euskararen ezaguta unibertsala bermatu eta beleunaldiberriak Euskaldunuko dituen Euskola Euskalduna nahi eta behar dugu. Euskal kurrikuluma onarri hartuta Euskal nortasunaren eta kulturaren transmisioa ziurtatuko dituen Eskola Euskalduna. Balagaraia, legeria, zahar eta ustela gaiditzeko. Imposaketak kudeatzen jarraitu, ala geure bideagin erabatitzeko. Euskaldunon artean batu eta imposaketari planto egiteko. Guk, Eskola Euskalduna. Hor txeleloa. aingo ba, beste ba emakumen aurkago eraso baten berri eman behar zugu goren gaurkoan be bai eta izan ere gizon bat atxilotu dute ba ostikoka eraso egitea leporatuta. Eh udaltzaingoak 30 urteko gizonesko bat atxilotu du esan ba, bezala bikotekideari saplastekoa jo etain bat ostikada ematea egotzita. Erasoa E, atzo bai, Domeka gabea, mo, do, parkatu, Domekan gertatu zen, deustuko Francesc masia kalean goizeko, parkatu, Zazpia kaldera. Mm. Eta ba, behin salak eta jarrita udaltzainek ustezko erazotzailea bilatzeari ekin zioten eta Konstantino Tenorearen kalean, Bilbozarrean topatu zuten azkenean eta bertan antzeman. Honekin batera e, baitare gogatu behar dugu, ba, bueno, e, barakaldoko E, puntu beltzeneko ezaguna bilakatzen ari dena ba, azkenengo urtetan direla lutsanako tunelak bezala ezagutzen den partea eta bueno, bertan e, azkenengo aztean egon zen beste eraso bat, e, kasuanetan ezen e, sexu eraso bat e, lapurketa hutsean geratu zen baina bueno, e, mobilizazioa e, gertatu zen e, berriz ere e, lutsanam, e, berreun bat e, lagun mobilizatu ziren, da e, ba, bueno horren, ba, tunel, ba, mazait, eraz eh, ba, horri, e, ahirten bide bat e, eskatuz, ja, eta azkenengo e, erasoa erazoa izan dadin eskatuz, eta bueno, salatu egin zuten, ba, bueno, manolatan e, Pepek e, jarretzen da, o, ba, bueno, e, bera plan bat duela, e, Pepek probu esatuko eta go plana dela, bideokamarak e, bertan jartzea, hamar egun mila Eur mila euroko inbertsio bat e, e, egin ez Eta hauzokide hori baino gehiago eskatzatutela e, ba Beste pausu bat, e, beste pa, e, paso bat, habilitatzea Eta ez kamarak esartzea, ez azken finean kamarak esartzea ez, ez du harasoak honpontzen, baizik eta Bueno, haraitzen e, egon daitezke Eta baita ere esaratu zituzten Horendik, Barakaldon horretaz e, aparte, badura duela ama, beste amar puntu beltz, eta e, alkatezak ez duela egiten hoiek esabatzeko, eta baita ere, e, ez... E, ma, deia bota zuten, urbani... E, bueno, Genero ikuspuntua kontutan hartzea, e, urbanismoaren... Ma, e, urbanismoa lantzeko orduan, ba, bueno, azken finean... E, Puntú ver su guste a huevo, va... Hay jarraitzen dugu garrasikan, albisten tarte eta oraingoan ba, kaleratzen, etxe kaleratzen inguruko albisten pare batekarriko dizuegu. E, lehenengoa da zelan stop de sauzios plataformak, ba, kutxabankeri egozten dion aurreko gunean Kordoban egontzen, ba, gizon baten bueno, ileta edo bere buru azbeste egin izanaren zera hori. E, aurreko zapatuan E, bueno, Luzitza egun albiste hau, eta ba, egun horretan berrogeita mar bat pertsona e, kutsabankeko sedearen aurrean konzentratu egin ziren bilbon. Hori ba, Cordoban estope desautzioz plataformako kide baten e, ba, eriotza salatzeko asmoarekin. Precisamente aurreko egunean, sortzian, ostiralean, bere buruaz beste egin, egin baitzuen gizon honek, e, ba, bere hipotekaren ba, pagoari ba, aurrein ezin zio lako. E, ba, mobilizazioa bukatu egintzenean, e, ertzen zak Martauri Arte Plataformako ba, bosera mailea dena identifikatu zuen, ba denez e, ba, kontzentrazioa hetzegolako baimenduta ba, eta ba horrek suposa desakeen ba, isuna bebai baia da nik e, ba, dute eh ba kontzentrazio honetantze har ba, bertan bildutako kide batzuk ba, Argisarriak jarri zituzte Kutxabanken sedearen aurrean, ba, esan bezala, Cordobako Francisco José Lema gizona o ba, gogora ekartzeko asmoarekin eta izan ere, bueno, gizon honen historia berez, ba, hilabete batzuk lehenago, baduela ilabete pare bat edo, ba, Berak bere etxea bankuari kasunetan gogoratu behar du kutsa Bank dela banku hau ba, kutsabankeri. E, bere etxea zehanda da dazionen pago edo ze aurrekin bat eman egin zila, Baina geroago esan zioten zela hogeita mila, hogeita bi, bai, hogeita bi mila euro pagatu beharzuela ba, zor moddura ez, behin bere etxea eanda da ere, supuestamente horrekin jaberak bere zorra ya, es, ba, garbituko zuen, baina hori, esan bezala, ba, gerora esan zioten, ba, es, ba, laere, ondino geratzen zitzaizkiola beste hogeita 2.000 euro pagatzeko. E, ba, estop de sauzio sek esan bezala, ba, hori, ba, banketxea, banketxea egozten die, gertatzen diren, ba, albistetxar guztiauen errua, eta e, Gobernuak dibe bai esaten dio, zelan kapitalaren diktadura babesten duen, ba, gertatzen diren eriotza guzti hauen aurrean. Eta esan bezala, ba, konzentrazioa bukatu behartzen ean, ba, marta huri arte identifikatu zuten, eta esan dugun bezala, ba, izun ba, jasandezake jasa edo pagatu behar izango duela aurrekusten dute ba, plataformaren aldetik. Gero baitere, etxe kaleratzea lotuta, larun bat onetarako, txailan amaseirako manifestazio bat deitu dute. Kaleratzerik ez, plataformaik manifestazioa deitu du jaren amaseian, etxe kaleratzeekin bukatzea exigitzeko, eta atzera eraginezko etxe bizitzen, ordainien batea eta alokairu soziala aldarrikatzeko. Egun gokrisi ekonomikoak, hainbat pertsonen eguno erokotazunean duen eragina kontuen hartuta, plataformako kidek erritar hor hori parte hartzeko deia luzatu diete. Genozidio finanzia, finanziarioaren aurka, lemapean manifestazioa entelatu du kaleratzerik ez plataformak otxaiaren amaseirako, larunbata. Martsa hau, arri, arriakoko plazatik abiatuko da, ratzaldeko seietan, eta etxe etxekareratzeak bengo setetea eskatzeaz gain, atzera eragin eskotxe bizitzen ordañematea albietzea eta alokairu soziala, buzatzea galdingo dute. Kagados Temprano, vivo república y escribo, para recordar que vivo, esperando el recibo, del karma no me duermo, siempre activo, la vida tiene tanto con frenernos por delante, café por vena, porro, rabia, hasta que el cuerpo aparte. Las calles de Coimbra ya me han visto el culo, es imposible no crear un vínculo. Viendo a Máquetele sin haber dormido, con esa sonrisa que porta el que se despertó en tu nido. Ya la faena, no entiendo cómo está buena en castillos... Bueno esta ba crisi garaia hutan ongendea ba ezinduen ez indion bere etxearen ba hipotekari aurregin eta batzu saltzen ba, dira bueno estu ez, bideo rat jarraituko eh, izango litzatekelego como se dice bueno zer eh bueno <risa> Ez ziltzen ari den bitartean badaude beste batzuk angulak jaten dituztena bai, gure da. kuntura. Eh? Eta bueno, ba, jakin, jakin omen da, eh, zabaldu da, eh, badiru publikoa erabiliz 2000 euro gazatu zituztena bi otorrutan eh, dipuzkoako ondakinen kudeak eta patzuerroko arduradun oiek. Eta bueno, e, gara egunkariak bi etorduen fakturak argitaratu ditu eta hori Gipuzkoako Hondakinen Patzurreko aurreko arduradunek guztira 2800 eh 800 2860,65 euro kosta zuten bi etordu egin zituzten diru publikoa erabiliz 2011ko 8aren zubietako errauskailua eraikitzeko kreditua ospatzeko. Gara egun kariak bueno, aurreko astean argitaratu zuen ez. Imanol intziarte azetariak sinatutako artikuluan irakurri daiteken ez, bitxan datan gazatu zuteen diru hori bat zuergoko arduradunek. Eguerdean 1,177,8 mazazpi eta gauean 1,177,8 sartzi. Europako Inbertsio Bankuko ordezkariekin afaldu zuten kide gipuzkoarrak hauek izan ziren. Mark Olano, Carlos Ormazabal orduko ingurumen diputatu eta patzurgoko pre presidentea Josi Chezarreta patzuergoko zuzendaria eta Javier Zarraun handia e, aldundiko ingurumen zuzendaria. Menuari didgogieez gararen arabera honakoa onako, jan zituzten besteak beste. Angulak, laro eta euro anoa eta ardiaren e, anoa, razioa da. <laughs> Bale, anoa, razioa da. Ai, ez, zipuldearekin... <laughs> <laughs> Barazpada. Arraut zikara, E, ondai, euro gita bost euro iru anoa eta ardiaren Legatza intzaurgorriarekin, Eunda hogeita zei euro bi anuaren Eta neguko egaztia alberginia paper eta limoi beltzarekin. Eunda zei post euro anu eta erdiaren gatik. Olanok gaiari buruzko adierazpenak egin ditu Twitter bidez. Eta gipuzkoako au, nagusen, ae, aldu nagusi hoiaren arabera. Europako inbertxe bankuaren finantzak eta klabea izan da gipuzkoan. Olanok idatzi duenez haiek ekarri. Eta jatetxe batera bazkaltzera eraman izana ongi egina dago. Gure legealdian oso portara usteroa izan genuen, baina gure lana eginez. Gaineratu du Olanok. Errauskaioaren finentziazioa polemika diturri bihurtu da azken aztetan. Izan ere, produktu finentziario deri bat lotu zen kredituarekin. Aseguru modura. Suap izena hartzen duen ingenieritza finentziareko produktu horiek handikoak izan hoi dira. Eta patzu ergoak bosko masazpi. Milioi euro galdu zituen egun bakarrean, horren erruz. Lez, errauska iuak jarri baino ikasibarko lukete janaria berziklatzen ere bai, ez? Ta honekin lotuta be bai, ba aurreko egunean e, ustelkeriaren aurka gobernu ordezkaritzara protesta bat egontzen, eta bertara ungur ba, ertzintzak identifikatu egintzituen. Hau dana, hotxaiaren... E zepairon esango dut o txaila den, sa 7 ez 8 parkatu gertatu gertatu egintzen, ez? E bitartez eta sare sozialen bidez, ba edatutako deialdia hasi baino minutu batzuk lehenago, ba, poliziaren hainbat kotxe bertaratu egin ziren plaza liptikoan eta agertu ziren lagunak identifikatu zituzten, ba, poliziek. Eh azken asteotan Davidetan agertutako ustelkeria kasua maigabeen aurrean Bilbotar talde batek mobilizazioa deitu zuen joan den mori, ustiralean, sortzean, eta alderdi politiko askotariko kideak zipristindutako galbideratzearen aurrean buru jabetzaren apustua jendarteratzeko. E, sortzian austiralean ere erratzak eraman zituzten estatuaren instituzioetan egin beharko litzateken garbik eta orokorra irudikatzeko. Zaspiret zen itzordua, baina ertzaintza, aurreratu egin zitzaien eta ustelkeria salatzearen aurka balego bezala jarduntzuen protestara bertara, bertaratutako lagunak identifikatu baititu. Ala ere, agentek lege austerik egin etzutela, onartu onartuzieten. Tututa, tuta toro y sean. Bueno, vaya eh, el carisquetalequin el en el carisquetor aquí en contactura cuentas tú a Lorzera sería bueno. <risa> bai, <el pistol. risa> ¿Pero lo gutara <Juan>, es, <risa> es que oso, <risa> Bueno, va ba, música bisquetata ahora. ya teléfono en esta aldean bagago ba bilbo martxan proyecto comunicativo har en eh, ki bueno ba horren inguruan hitziteko a ber eh entzuten da bai bai bai Bai, bai. Bueno, va ba, Bilbao bueno, ya ja, Dulai, ya ja edo ah bueno, eh hace sinte bueno, edo kanpaina txiki batekin eta bueno, badirudia ja, azkenan ja martxan dagoela Bilbao Marchan proiektua, eta bueno, zer da, zer da Bilbao zer daño Marchan, ber ez hori, zuke izan dozu, proiektu komunikativo da edo, bueno, hori ipotola bira benta da ja. Osa, ora da web horri bat, baina ideia hasierako erako ideea eta beti ikodune ideea da proiektu komunikatibo dati izatean. Orduan, Mauri, osa, komunikazio esparruan lan egitea, eta, ba, bai, hori, web, web gunaren bitartez, edo, argumentatu eh, behuez, formakuntza saioen bitartez, edo, edo kaldean lan eginez, edo baina, baina ez guekunera e, mugatzea zoik. Nondik, nondik sortzen da Bilbo Martxan ba, proiektua, ba, nondik sortzen da, zer ikusi usitzen duten beharra sortzeko Bilbo Martxan bezalako proiektu bat? Bo, eta zeri erantzutean nahi diozue? Proiektuaren ideia edo, oza, nik e, Aspaldetik kanzon jendeari hori komentatzen ez, eh ba hau gau proiektu ateoita edo eta ba pasan urtean pasan urtean maieran edo bari os e, e, e, e, egiten edo jendaga ez aderbengu animatuko gara, ez? Da hori pasan urtean e, e, hasi ginen maieran daga luzan uda eta da Jose izan eta eta urria inguruan hasi ginen berriro lanean eta eta ora inarte eta seirentuten dio ba hori bai ikusten san beharra osea ikusten san bilboko gauza asko egiten siela eh gazte mugimenduen eh osea kietsa asko ekitaldia asko hitzaldia asko osea pilla gauza eta baina horrek ezukala isla e, da bat eh partetik hau da Eh, jendeak asko goza asko zela para konsumo propio, esaten da nah, estala esa lasabaltzen. Ordon hor komunikazio falta bat zegoela, eta hori horreri erantzuteko ba hori, ba horretarok sortu zena da. E, sortu dugu. Eta, bueno, hori plantatu zue Oizan zue komunikazio e, e, proiektu bat dela, ez dela web horri alde soil batean geratu nahi eta, bueno, ez da gite horrein asizarete pixkinak ga, gazoazte, baina, bueno, ze proiektu dituzue o zer daukazue gaur egun txinez, ba, erdi pentsatuta edo, ba, bueno, ba, horri e, web horri aldetik, e, arretago joateko. Oza, sea, e, e, ez du komentatu baina, espin barraptzekoa da, e, Osa, dela proiektu komunikatibo bat bai Baina baina, osa, badukala Dala e, gazteik kustuntu bat etatik eta Kritiko batetatik. bat Oedo, Hori da, bintzate gure haku ez zua Eta... E... abert, parkatu, ez <risa> galdetu ez zu? hori, ba dela Proiektu komunikatibo bat momentuz e, web horria martxan Dai. jarri duzuela baina... Bai, hori... Horainaziko gara larean e, ba, Arban bira baten moduan edo Horein egin duguna da webgunea bota, eta osa jarri e, interneten, eta baldean hasi, eta orain naziko gara harreman bira bat egiten, e, bilueko eragilea dezberdinetan, bai harreman e, ba, zuzen dena izan bat izateke gazte asenbladekaz berroa egitea, eta bai webguneri, bai proiektuaren urrengo ekin mendaz barren egin dartzeko edo, hori egin dugula harreman bira hori alde eta gero urrengo, urrengo azteetan hilabete honetan egiten dugun lantxukun bat, edo hasiko gara e, e, reportaje berezitxo batzuk egiten edo a, ustote hilabete honetan egiten dugun zampare bat, eta hasiko gara okupazioaren inguruan hitz egiten Bilboko danak Bilbo, eta Laste ikuspontu batetatik Eta, bueno, esan dugu bebai lehen komentatu egin duzu Badagoela nola baiteko asmo bat Bebai, ba, formakuntzaik astaro batzuk egiteko Ez dugu komentatu albisten tartean Baina badago topatuko azari nahi Zeran topatuko webgunean ba, sortu den es? Gantaskatxo bat edo Hase errek esetzen zaten ditu, baina... E, baina, bueno, guzti horrekin bai planteatuta daude, bai, bai guk gazteok zelan erabiltzen ditugunez, nes? Dau, eskura dauzkagun komunikabide berri hauek, e, zelan gaur egun komunikabideak gero eta demokratizatuagoak dauden, eta guzti horren arira dabe bai, bai, bai zeho zer planteatu behartzela, ez da, igual... Ola bai, bai hori... E hasieran intzakomendatu komentatu nahi ana eh hori komunikazioaren harlan, bai es es bakarrik aspekto zana, oza, guke matearena beziketa eh jendeak kasetari hori erabiltzen dagun elori, susukasitari hori, jendeak kasetari bihurtze edo eta jendeak parte hartzea bai proiektuuan eta horretarako be e, ikusten dira formazio Forma, formakuntza ikastaroak edo taldeak edo dan alako eta hori um, hori gero mina autozan nere bolara <girrisa> eh orre beste talde batetik bea e, proiektuaren eh alde parte hartzailea edo eta osea gura dola e, es bakarrik bilboko gaste mugimenduaren isla bat izata e, interneten, webbunearen kanzuen Baizik eta e, bilboko gazten mugimenduakue parte hartzea webbunean Eta... Eta... Eta... <risa> <risa> Et, bueno, eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Martxan jartzen... E, ba, e, zuekin kontaktuan jartzeko toan ze... Ze bide... Ze bideitu... Oza, jendeak zebio ditu, zuei berrien bazt bialina egin baldin. Hori, akazetari izan -e, o... nahi duen gazte horrek nora jo gardu. Bai, ba, uh, guagundean badago, badago atal bat, goian nauzatala, eh, jartzen nago zuzok gazetari, hor badago formulario bat, eta hor, ba, eh, bai berriak, bai argazkiak, bai bizanak atalakoak eh, bialtzeko, hori alde batetik, gero dauen imeia bera, bilbomartxanarroa@gmail.com eta bero beste alde batetik oraindik ez dago na horren berriroman baina hurrengo ez da nemen horra dira ireki bat jendearenga osea jendea gonbidatzen parte hartzera osea eta osea horretara etorri ere dielala eta eta hor parte hartu ideia proposatu ideia bota osea lana Vale, ba eskerrik asko. eta, bueno, eh pizka ba ikusiko nola azten da tanta zure eni asko erabiliko dugu la programa honetan. <risa> <risa> vale, ba eskerrik asko sei. Bueno, sagón. Bueno. Bon. Sagón. Vale. Melekea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maioa eta ingutea Ez, hona emendoiua, aukeratu obea, zero eta infernua Begietan zua, belargetan kea, eh, ez guri Urazoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak Ezetan ere daude marrazoak, hurlak eta erasoak Trogak pausoak, entzuna Besaratata, ez hitu buka slice arrakasta lorteko batzu bait daukate Ez da nura hemen, soilik pilotza bai korregaitu entundagero saudiz errikan play. Azken grabaketatik hasa dira urteak. Goi honekin errapatzen zaituzte gusekabean. A sola kabea karreta jarrieko nadi lena besa sarri zara eta oina pista larri na. Sku agora yo ta yo ta mayu kanave. Si maurte sin geldito sao sere gine. Di cili fisia di rap sai come ni casuri Aurrera betiak berrikez, elibin mai guenxo, manago brez zuzer motel, onniño zeo zeritxo oiten, pasada hartua eta joku hasi da estxugabe, suave lan txer, errekalden asizen, jolpes, jolpes ikasten, bizile gea hilazten, tarin aurrera alertena katxean aurrera nire... Bueno, bada, ya programekin aurrera jarrituz, eta uff, ez dakago ya denbora gainean da bukagu, beste arendik best elkarrez eta batakau eta agenda gainera bueno, bueno joe, garrasika, eh? nono da bilen. Buena, jendan pentsaten dugu ya bako bere kabuz bilatu berko dituela asteburuan egitekoak. Ezez, bueno, mundu guztia edo. daki, laru bat honetan, iralan daukala zeregina. Eta, eh, da punto, belota. <laughs> bueno, ba, besterik gabe, eh, joko agu, eguneko bilgarren elkarizketara, ekomentatu ditu egun bezala, euskoa, eh, iparraldeko tokiko moneta, ba, bueno, zer den, eta, bueno, bakitzu, du, lea, azte batzu, ba, urkistuzen egiteasmoa, ba, bueno, En verdad, con tal de coquí debate aquí en el que es que está. Está. ea, ser iru y sensei bueno. ah. ¿por qué no? Bueno, va me jera gurekin, gure eguneko lehenengo elkarrizketatua, ba bera ba eusko, e, eusko monetaren ba, sustatzaileetako bat da. Eh, bueno, horko lan taldean dabil. Eta bueno, ba, hori parraldean ba, zabaldu den, ba mon, moneta honen eta bueno, e, eta guzti honen inguruan ba hitziteko ekarri dugu gurera kaixo. Egun bueno, Eh Eu zaite medioetan edo horre ba, mide dezenatu ginen, hori ba, bat nola iparraldean sortu zuen ba, tokiko moneta bat ez? hori bueno, ba, pixkat irakurtzen dara, baina aberre igual ez egite zer da berez, Euskoa. Um, euskoa da uh, tokiko moneta bat osagarria dena euroarekin egin nahi dut osa gajia den tresna bat azken zinean. Hmm. Eta, bueno, e, nola erabiltzen da edo... E, bai, nola erabiltzen da eta nol nortu aiteke edo nola e, mugitzen da? Oza, zen da funtzio hau? Uh, biziki simpleki erabiltzen da, uh, hori da adibidez, uh, ni banoa aldagune bat etara iparaldean zehag badira amairu aldagune eh, lehenik ikidetzen naiz elkarte euskal Monetaren kidea izan behar dut Euskoen erabilzeko, hori legez alabaita, denak izan behar ber elkartearen kideak, eta ondotik orduan aldagunean bertan aldatzen alditut euroak e Euskotan bat, berdin bat, orduan nike maiten balima ditut eun euro, eskuratuko ditut eun eusko. Rodan badira txartelak bat, bi, post, amar eta ogoi euskoko txartelak. Eta ondotik hori uh, gehitu dugun uh, ne bat da. Uh, Alemanian, uh, alemaniatik inspiratu duguna, zenta, an-ala egiten behitute. Uh, eun euro alakzen dituzularik, ege eh, serbatuada gehi hiru uh, eusko, Zuka utatu duzun elkarhteari Jannai baitut, zuka dibidez utatzen bain bat duzu zure eman dezagun futbol elkarhtea hmm. aldatuko ditu zularik eun euro eun euskotan zuka ez duzu xosik galduto galduko eskuratuko baituzu eun eusko baina guk euskalmon eta elkarteak emanen ditu gehi hiru zure elkarteari. Uh -huh. Eta, nondik sortzen da, guztiago, hau bueno, aurrera mateko idea, e, nondik, sort, mo, ateratzen da, no aurrera uh, nondik ateratzen da hor, noa burudatzen zaizue aurrera matea? Nondik ateratzen da, ateratzen da zenta uh, migitan de talde txobat ginen, kankun uh, gailuja izan zerarik, eta frantzian izan zen kontra gailuja bat, eta ni aietarik uh, batian nintzen, uh, arradioan nintzen, eta han frantzian, uh, frantziako zumalde batian, uh, iparaldetik iru ordutara, dut dara, bat dute tokiko moneta bat, mm -hmm. abei deitzen dena, eta hor topatu ginuen, lehen aldikotz uh, bezerzen tokiko moneta bat. Geroztik uh, asko ze datu da, hori zen uh, duela bi urte, eta bada ere biziki ezagun bat, uh, de Toulouse, Frantsiako Toulousean deitzen dukuna euskaraz. Uh, ba, dira Frantsian bakarrik amahaspi iniziatiba ordena. Mm -hmm. ez da gukak jo gauzak koko bat, usar bakak hartz munduan zehar badira beste frango. Eta zen da eh, proiektu honen elburua? Elburu nagusia da uh, ekonomiaren parte bat beh-lokalizatzea eta behitz dinamizatzea ekonomia tresna uren bitartez hori da elburu nagusi-nagusia hmm. Eta, bueno, e, ipar aldean e, mugitzen e, iparralde osora edatzen zarete edo non dago gillen bat ba, bai, lokalizatua. Bai, eta... Uh, gure asmoa da, albezain uh, xarea, uh, albezain edatua izaitiai pahaldean, uh, leku uh, nahi dut uh, eta um, ahlo, ekonomiaren ahlo guzietan. Ez abakarik, uh, nekazaritzako tresna bat, uh, edo statuetara duiteko, bainan ere, uh, zure medikua, edo ila paintegia, edo, edo zer gauza pagatzen, uh, pagat Ehalko ginuke Euskotan hor uh, arigirara gerota gehiago sarea osatztzen eta edatzen, izaiteko tenentzat hal bezain egetsa Euskoen baiatzea. Egia da uh, Baioman bereziki eta kostaldean uh, asarkipresent dela Euskoa eta Barnede. Pizka bat gutxiago, baren gero e, Ipajalearen e, realitate ekonomia hau baita ere hmm. e, Ekonomia be, lokalizatua baita gehien bat kostaldean ere Eta... E, bueno, Martxan jarri baino lehen, bueno, hainbat hainbat eh, ah, Dendekin edo produktorekin edo Harre jarri behar izan zineten edo lan Eh, ba, bueno, ea serie hitz hitzaien, ez? E, ba, proiektu hau, honetara batzeko edo ta nolakoa izanda, ba, sukaldeko lan hori. Ah, uh, uh, eta ba, pf, aski ona. Eh, uh, ba, yo lurkuria aski ona senta, kungerzio tipiek ongi ulertzen dute aien aientzat dela tresna hori askel finantza, senta moneta hori Bakarik ipar jalean erabiltzen ahalko da. Orduan, adibidez, e, ileapainte egibatek eskuratzen bainin baditu euskoak, e, horrek ikan nahi du, beharko du e, tokikornitzaile bat, atxemana. E, edo bere beharko pionzat e, erabili, eh? adibidez, e, lan, lan gileak ere, e, ukaitean aldu bere hilabete xariaren parte bat euskotan. Baina, eman dezagun uh, epizeriara, joiten bainin banaiz, nik uh, menli bezala, individual bezala, pagatzea euskoz, badakit epizeria horrek beharko dut tokiko hor bat atseman, sos uh, ohen ez sautzeko, uh, ez galtzeko. Hor duan, beste ipajaldeko aktore bati, pasara ziko dio, Eusko, hori eta ondotik uh, berritz eta berritz hola sirkuito bat. Horrek berritz dinamizatzen du hor ekonomia eta uh, eusko pagatuz ni erabiltzaile she, uh, bezala, segur nahiz ez dela duanen txinako uh, produktu bat eta, rara, edo eh, xosha ez dela iparaletik uh, ateratuko eta hori da piskat uh, salbatua dena. Uh, Baitare, bueno... Zirkulazio normaletik kanpoagoteak eh, laguntzen la du espekulazioetik kanpoagotea ez es, dirua? Um, bai, pixka bat ere beste, beste manera batez, ez uh, Espekulazioa, bai, zenta hor uh, dirua xartzen baita ekonomia egealean eta ez es, uh, prezeski uh, espekulazio zirkuito handi hoietan Uh, sinez dirtatzen dute uh, ekonomia ejedo bat. hori biziki inportatu da eta gero uh, guk bilduko dugun t uh, ez dugu edo ze bankutan ezagiko ere. Mm. eta horrek badu beste eragin bat emanen ematen ari gira ordon sos hori uh, banku etiko bateanjan eh, nahi baitu ez, ez duelak finantzatzen edo zer uh, proiektu. Hori uh, da neuji bat usua handstin duguna,zena nik adibidez ba badin badutmila euro nere bankuan, ez dut ema egitenmila euroko espekulazio podereaenere bankuari, baina amabi aldiz gehiago janahi du amabi mila euroko espekulazio poderea e mandu dala nere banquari. Zahori mm. e, ez da segnai. ordan guk xos hori xirkuito klasikoan kenduz e dugu amabi Mila, orduan amabi Aldiz espekulazio eh, podere gehiago, banku etiko bati zituenak finantzatzen, adibidez armak edo neategi alimalekoak beste munduaren partean eta olako produktu kutsa dun Eta, e, dura pare bat biedu iruazte ya martsan jarri dutela proiektua, e, izaitu zuen komertzio berrien eskaerak eta lan basarian sartzeko. Bai. Bai, bai, hau <risa> mitz eta hau mitz, uh, bai, asigira, orduan, iparaldean ziak egun talarroita ama bi enpresa eta elkarteekin, eta, eta geroztik, nola diendea ikusten duen martzan dela eta diendea lotzen dela, be bistan dena interes komertiala badela ere, baditugu euskaera hau mitz uh, eta zeiltasunak uh, betenen betetzeko denbura, Mugatu bat zean, orduan uh, guk ere, bezle lan postu berri batzu sortzen ari gira Kreseski, bekomertuen uh, gana berriz behiteko Eta, e, bueno, iparraldeko dinamika bat da, baina e, egoaldearekin e, loturaren bat daukazue Jendea eta batekin kontaktuan zaudete haiz proiektu hau Mugaz e, alde honetara pasatzeko intentziorik edo ikusten duzu? Hori, uh, <laughs> bigarren denbora bat egin ikusiko. Uh, guk hagemanetan uh, ginen bilbo diruko aktoreekin, uh, ikusi ginen duen uh, tolosarra joan ginerarik, eta uh, bo, oiekin ez dakitzen nutuko giren egun batez. Gero, euskoa bera gure proiektua edatzea egualdeari, bezerra hitik ez, hasta peinan zerra hitik ez, eh, prezeski ziten alda tresna hon bat uh, Bi lujalde horien elkarretaratzeko eta adibidez guk ez badugu eduze aktivitate industriala, zuek bali ma duzuego aldean prezent, zertako ez gure tendenzat izaiten alda Uh, Parada bat uh, preseski eusko horien gastatzeko eta, eta lotura indartzeko. Baina uh, momentuko atz taldean eta denak iparaldekoak gira, uh, ez dugu hola <laughs> emanen euskoa artifizialki uh, egoaldeko hmm. kitanek ez baitute galde egiten ere. Behar da uh, indarra bada, laire lanada, hor duan... Uh, militanteak eta taldaino bat sortzen baini bada egu aldean, gu prest laguntzeko hori bai. Eta, bueno, e, bukatzeko edo, no lortu ezak informazio gehiago honen e, inguruan? Bai, uh, lortuan informazio guzia tumanen duzue gure web gunean, hori uh, da Euskal Moneta dena loturik, puntu hoerregen, sí. orten bat duzue gure egitasmo guziaren uh, esplikazioa euskaraz, uh, eta gero nahi baduzue be informazio gehiago, edo prezeski eto horriko zireztelarik korrikakari edo edo vakantzakari baxalera, uh, diten nahi zirezte uh, aldagune batetara, uh, baina daian adibidez, uh, ez de janda ere aurrituko duzue gure webunean, hankiretu eta euskoak eskuratu simple-simpleki euro entruk. Mm. Oja. Vale. Ba, uh, tu, uh, ez da gitea, azken zer komendatu nahi baldin baduzu? Komendatu ez, da bakarrik tresna bat, tresna ekonomiako tresna bat, azken zinean biziki simplea dena, legala, dena legaltazunez egiten dugu, uh, eta txartelak bakarrik txartelak. Uh, biziki erretsa dena baliatzea eta jendeak du erabiltzailek dute ulertu uh, zerten zer diren interesakzennda badira fraango hor, biziki laburkibiltzen ditut, eta horiek dute poderea ukanen usu haunten baitugu uh, nik erosten dituztalarik gauzak erosketak egiten dituztalarik diruztatzen dut jesna eta sistema bat eta, eta en fet indar ekonomiko bat emaiten dut sistema bati garatzeko hori esantzi male, ba eskerri gurean egotatik, ta animo lanean? <laughs> mil esker, zuheri agur Eta hemen gaude, eta hemen gaude, eta ja, denbora gainera da torkigu, eta ba, agendaaren momentu aldu da, Tuntuntun, agenda, eta, bueno, agenda dela, eta martxoaren hogeita arte osea, horren di denbora dukazu, eh? baina ez aitezte lokartu, askapenaren udako brigadetan izena emateko epea irekita dago. Aurtengoan Palestina Saharaako lurralde okupatuak, Bolivia, Argentina, Uruguai eta Benenzulara joateko aukera izango duzue. Horiteko bakoitzan proiektuzen errealitate ezberdinak ezagutu alko dira. Brigadak joan etorriko internazionalismoa gultatzeko lantresna politikoak dira. Hain zuzen Euskal Herri langileen tolatua beste herrien esperientziz aberaztuz eta aldi gure herri borrokaren berri emanez. Zentzurretan, gure herriak bezala imperialismo-kapitalismo hori menegiten ez dioten herrien borroka esperientzi trukea oso da funtzezko. Bina eta mairuan, beste benere, herri boterearen nadirazgarri garantzitsuak diren prozesu, herri auzo edo lanteietako esperintzak ezagutu beharrean gaude, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolibian. Bestetik, lehen eskutik ezagutu nahi ditugu, estatuen errepresio gordinari erantzunez erresistenzia, desberdinen esperintzia eta ezaguarriak Palestina edo Zajara lurralde okupatu da. Horiek dira urtengo brigadak eh, brigaden hildo nagusiak, joan etorriak elkartasuna gauzatu ezagun izan amateko idatzi, brigadakabildu askapena.org amaikaerri borroka akarra, bueno, eta bueno, informatzioko dago askapena.orgen, baki zuen martxoaren hogeita eta bueno, uste, giselek badula zerezani. Bai, e, aurreko zapatuan, beratzean putzuzulo gaztetxean, arroza sareak e, prentza aurreko bat eskaini zuen zan ere, ba, martxoaren bian, bigarren urtez jarraian ba, burutuko diren jardunaldi batzuk aurkezteko e, bueno, arrosa sareak E, de, am, duela Marurte, ba Euskal Herrian sortu zen irrati, irrati, Euskal Herriko Irratien elkarlan Karlan proiektua ba da. Gaur egun 22 irratik osatzen dute zarea eta ba hori euren Bueno, Arrozazarearen intentzioa da, hori ba, gure irratietan Euskararen prezentzia ba, areagotzeko elkarlana sustatzea. Gaur egun, gehien bat, Euskarasko irratzaioen elkartrukea da arrozazareak betetzen duen funtziorik garrantzitsuena eta esan bezala, ba, martxoaren bian, bigarren urtez, zarauzko putzuzulo gaztetxean, ba, jardunabaldi batzuk burutuko dira. E, Euskal Herrian badazerrentzun lemapean. E, goizeko hamarretatik aurrera tailer esberdinak izango dira, ba adibidez redakzio tailerra, ba, irratibat 0tik nola sortu, zuzeneko emisioak kaletik zelanen egin, estudioko komailaren erabilera, uinetatik sarera, ta bueno, beste hainbat eh, gehiago beba hertan izango dira, izan bezala goizeko hamarretatik aurrera. Eh, ondoren parte hartzaileentzat baskari bat egingo da Pultzuzulon, eta arratzaldeko bostetatik aurrera mai-inguru ireki bat izango da, ba arroza sarea altzo gaur eta bihar Isenburupean. Eh, den mai-inguru honen asmoa sarean lan egiteak eskaintzen dituen aukerak aztertzea eta etorkizunari begira ba urratu beharreko bidea zehaztea izango da. Ta bukatzeko gaueko hamarretatik aurrera kontzertuak izango dira, putzu solo gaztetxan udana dana, martxoaren bian hori da, hori indikazte batzu dira eta bagizuen bezala, larun bat honetan bueno, larun honetan bago eee eh, mazabriko gaztetxan txarraskorea, lagugarren txarraskorea eee eh, irrateak eta kolapso taldeak eh, antolatze dute, beste urte batez bauri, arratzaleko zortzio datik aurrera, hilaiari Acid, Mesh, Roma, Razer Eta Oimo, Lago, Talde, Oye, Que Dira Eta, Giro, Ona, ta, Bueno, Charrascore Jarkore, Agustó, Cobaldi, Maudzue Eta, Bestela, Baitare Eta pixka bat lehenago, aste honetan, bihar, konkretamente, oh! eh, arratzaldeko bosterdietan, lasai kultur gunean, eh, puski eta txurruski paia zoen eman izango da. Ba, bertatu nahi duten guraso eta aur guztientzako. Eta... Bueno, aurrentzako eta gurasentzako. Ah, eta Orduan aurrak eta gurasoak eztinenak ezin dira zartu. Be bai, aurrak nahi baldin badugu guztiok izan gaitekez. Guraso, zaiagoa da. <risa> <Baina>. <risa> bueno, eta bukatzeko, a ver, zer, bukatzeko, ba, bueno, leren komentatugun bezala, iralako iauteriak dira, ausontako eh ia uteli maravilloso, eh, Eurdiko e, amaitentika aurrera egongo dira e, Puzgarriak eta Umentzako jolasa, gero Bazkaria egongo da, gero 6 aurrera bajada, bueno, eusuari vuelta mangosailo tarrazaldeko 7an, Reyes Católicos kalean, eh desfile egongo da e, eta eh hori, eh e, Mozorro en Chapelqueta eta bueno, sariak egongo dira irabaz lentzako eta Bueno, eta gero txokolatadan goda horrentzako, eta gero ba, jaia eta guzti baita ere horta berretan zar, eta eta izar belzaten eoan, irala erratiak jaitso bat prestatuko duela. Hori oh, bai, ba, bai. ta, da, bai, jari Denbora gainen daukagu, Gabon esatea, eskerik askor horrekoteatik, eta... Haibetiko moduan jarraituen zuten, gure irrati edarrau. Ba, Maravioso hau. Eta bueno, bai, ezterik gabe, gabon, eta oso oso ondo Menga ga